اما باب بسم الله الرحمن الرحيم باب التفسير تصام به الكتاب والسنه باب ده بیان افلاک و ولول دغه دغه سلام علیکم ټول اوس دروغه واه دغه مخکې دا نوم بیا غوړې په دې کومزور ځای په باندې د دا ټول یې اوس دغه په ما کې اعتقادات او بيان اعتقاد هغه معلومات چې قرآنه او سنت کې څرګندې نو راولو چې موږ په قرآنه او سنت چارې لا اعتبار لشيء من امور الدين الا بالنقل الا بالوحی لا اعتبار لشيء من امور الدين دست اعتبار نشتا یو سیز امور دیل لگا اعتبار چه ده مغا و ناقل وانده او کو وحی بانده و ناقل و او کو وحی بانده ایمان لون اعتبار نشده چه کم پرانا دا قرآن دا سنت کی نوی او سرغی بور کئی کہ اعتصام بالکتاب او سنت دو مناسبت داری पसे दिकर दिकर के केमानिया भयानशु और पासेरो इबादत की कर कई इबादत भी कर कई बम्बत्स के इतिहासान एक किताब व सुन्नत और बम्बत्स के रावलो हिलम शारदा जी राठवाड़ پرانا دا علم و دا قرآن و دا سنت کی بکار دی دوار اچھی دی نو پرانا دا قرآن و سنت کی بکار دی نو سکیا و بسید آباب راو دا سندہ چگینی تا قائد آقایدو منی ایمانیاتو منی قوپ اقبل مرد ایوانیو نا بدی کې واده سنت کې لکنی وی یا اتصال لغوي معنی ځان بچول ځان بچول او اتسمو بحبل الله ځان بچي تاسو پر اساید الله باندې مطلب داري دنیا کې دې زیاتې فتنې زنه ذوبهات او په شکل د نشه خوات او په شکل زنه ذتنه او په شکل زنه ذتنه ذشهوات او په شکل د دوارونو نه اجازه چې د دوارو په اسنو فتنو کتاب او سنت دو روان د فتنو بچ کی قرآن و سنطن دا اخیرت عذابوننا او دا برزخ دا عذابوننا نید دی باب دا برزخو نازا بی قبرنا دا غی نزان بچکی اعتصان دا قرآن و سنطن قرآن و سنطن نزان بچکی اعتصان دنگ بچکال تا چې څنګه به وکړل او په pano bsnda دا اله استمساقو به شي چې په اوسې روان نظام بچکاي راغوبک لک کلک دیوي چې به کم اوسې روان نظام بچکاي راغوب چې څنګه نو ایا په زمان د کتاب او سنت اږي تشبيه ده د ما کول ماصول سره د ما کول ماصول سره لو سره هغه سکتنه د کوي په اميان سکړي ار اسایه دی ولله په کار چ زارا سایده کلا تکي و ني سي کړ زني سر کلاک ني او يا را سايک تک نهي بے وقت تا تاوي کړ وسي کي ارتاني او کا تا ماران دي لړمانان دي او ورن سي کي بل ني پوستو سوچا چ دې وزارت زکر کتا بی ده بلاخ لیل دم که خطاکی گم نده بلاخ لیل دم ده بلاخ لیل دم تاکا دیوان ندیو سڑی روان کرده رسایی نیولی دم او خطا دیده کمدنو وطا یو سپی شر مخم او مار دریوار دیو سکردی دی او درولی دی او ووری بل کرده دی وطایب ببار ازا لینینو که ببار میشد لی مکاتب دیده دیب زور لگی دغه راه سربانه د او دغه راه سربه دا مخصوصات دا مخصوصات قران او سنت د شبهات د کاندينا شحواات د کاندينا دا, دا, دا تابشتې په انسان کې د نخفل مریاني فل خماران دي فل خنديران دي فل چکندنو سې دي په انسان کې نو کچرتا اې څنګه قران او سنت کلک څنکي ونه نسي په دغه با نظام خپل د بهر ناجز نشتا د خپل خاماران کې څه وی حمله کې دې به یې ميت نا خامار څه دي جوړي دي د خپل خنزیر به څه کوي حمله کوي د نشتا د خپل خنزیران د ښوایس خنزیران د هیرس پی عقب کې ګمنو څه کوي حمله ذلا بکار دی چه ده پا قرآن و سنت کلک عملو کی او دا کلک کنی بی جای اتسام چده نا سنت نا یو دی اتسام بال اعتقاد چه دا عقیده پا کلک کولره چه زمان دا چسدیم دا حق بی دې کیسه کومه کاماس غلي دا ټوله حق دی نو باندې چې الله کې کړی حق دی چې تاسو په دیوانیه او اعتماد راشي قرآن او سنت دی او اعتقاد چې خپل امام مدايو یې او تمسک دے بالعمل چھو دیبانے عمل ہوگا کلت عمل پی ہوگا عمل تاو عمل پی ہو نیسا درین ای حفظتان دے بالعلم چھو دیبانے زان صحیح طریقی سارا او صحیح طریقے سر ازان پویا گا فدی بانے فقرآن و فسنت فصحیح طریقے سر ازان پویا گا چھ دیکھ کے سو تحریف و تعویل غلط ہو نکی حفاظت ہوگا چھ تحریف و تعویل بگی غلط ہو نکی په تسان د علم سلامورم نه یاستسان د دا, دا غالب کا بجوان دا مهنت وکا چې قران او سنت علم نو قران او سنت کې کومونو تعالیم او عمل دا محكوم دي حال السلام یعنو ولا یعنو علیه ده غلب ایدین محنتو کا غلب ایدین استا منز غلامی استا ذکات غلامی ناغبا سو ذکاتی آغبا چه کمننو سو منزی غلامی اتسان دي ترکیب او نیم ځم هي اتسان دي بدعاوا چې نړۍ څنګه نو کلاګه پېریښه را دعوه چلاوه دعوه چلاو خور کا نشر او کا اشارات او قران او سنت او کا اشارات او قران سنت انتا بابو لیاتیسامی الكتاب و السننات قرآن کریم کی وَا تَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهَا غَلَو جلتا دا حبل اللہ قرآن کریم کی بلد ہے فَسْتَمْسِكْ بِالَّذِي اُوحِيَا إِلَيْكُ فَسْتَمْسِكْ بِالَّذِي اُوحِيَا إِلَيْكُ دا حبل اللہ فضائح تک اراؤ رد ایلی قلب اونی صاحب کتاب او آوازی چیتا تو وہی کولی شی دیکھ چوانا دل دا کدو قرآن و سنت را رو چه حمل اللہ سشده او اللذی اوہی ایلیق سشده آو قرآن و سنت دی تشنی قرآن و سنت مبابولی اتسام بالکتاب والسنت باب ده و بیان ده یا پس کلک نیولو ده قرآن و ده سنت تی و سنت کلک کونی ولیشی سا دیتا دین بھی لکی دی دین دی پس فسن... سنت چرے و لغات کے طریقے ترے لکی دی سان نایا سننو. اغادی کمندنو طریقہ دل دا او سنہ ا طریقۃ المسلوکۃ فی الدین سنت او سنت کستلالی د فقهاء مراد سنت د استلالی د فقهاء اغادی کمندنو مقابل د مقابل د فرض یغنی مراد بالكيدا القران ده عملي كولو شكل الطريقه المسلوقه في الدين شي قران كريم عملي شي هغه شامل له شريعت طريقه او حقيقه في ورضه شريعت طريقه او حقيقه در ورضه قران فأدري وعلى ذكر كله شريعة طريقة أو حقيقة علمنا القرآن والسنة دا تقنن شريعته دا شريعته آغة خانون شريع مليك وال آغة طريقاته کله الله د رضا د فاراملی شي دا تو حقیقت او شماریفت راهي نصیب شي او پهر سكي او جو الله د شي دا حقیقت او شوار سګه نظر الله په نظر را شي دا دي کومنه حقیقتو حقیقت سنت دي ټولو دا شامل دیتول و تشامل نید دانا از جلد و مراد تینا دا حسود و ایخیوی نید فرز و دوم دیده سنت بیلی شویدی چه کلی بی نبی علیہ السلام عملو که و مده تریقاو خودلہ دا سنت شو گاند نبی علیہ السلام و سلام بغن نلاز که کول چیدی سنت کی گاند تنایل الذی و تعلمت طريقه و خذلا شداسه داسه طریقې پر کار وکي سنت الطريقه المسلوقه الدین هذه مقابله کې راضی مقابله کې بذات راضی خاصوې سنت اقوال افعال احوال النبي عليه الصلاه والسلام سنن اقوال افعال افعال عليه الصلاه والسلام والسرا نقول الافاده الراشدين واعمال عليه الصلاه والسلام اتبعوا سنته وقره تعالى وراشي ان شاء الله من غير السنه دعمانه وقتاش او سه یو فیپنا دا شرعی اصطلاقانی بدلاوز نیوه طریقه داکی چه دا شرعی اصطلاق تعریف غلط اکی تعریف غلط اکی ناغی دا وجه نا چه دا شرعیت کم مزاقونا غفا کشی او پا غلط تعریف باننی غلط سیدون خرسیت استدلال شریعتي اودې به غیر شریخه به خرسي لېول دې شریعت د استلاو لګې او ديا دې ګندنو لېول جوړه لګې شریعت د استلا چه استلا دې ګندنو د شریعت تاع او نورو خپل ګندنو کاربل شان تي وي خرسید رو گوڑ ده شربت پا شراب ده شریعت ده استلاح پا لے غیر شریخ خبری خرسید دوئم آداد دوئم طریقه چھے ده شریع استلاح انکارو کین شریع استلاح نه دائم وی مصیبت تے دادا دا براینام داکتران براینام چکندنو مولیان حضرات سکولر ذہن والا آغا کھئی لکھنا آغای دا سکی لگا غامی نیچی دے فرویز منکل حدیث اسلام جی راشپوری بے دایم نام کړه شریه اصلاحات باندې او سر سید رحمت خان هم کړه دای کړه استشاریان چې وی او شریه اصلاحات باندې او عامه دي چې ناروغي ګډیر پېش پېشته پر دې چې صلوات اصلاحات لې په وسوار لسته کال کې باندې سکه نه دی پوشې وی چې صلوات تراوی استلام وللی انکار کی صدا سے کرنے نو سو پین دی پویشی بس قسمت سے ہوئی سب لکذا شریعت نے وہ حکم کی داد دیا وی اور سنت استلام ولنے سنت نہ سنت تسویلی علی لنت لذل سنت اللہ تبدیلا او یاد سنتنا سنت ابراهیمی علی چکم چکم دنو انبیاء بزنو پارونو متفقی عملیاتو کی طور پر غمبران بمتفقی نیا غیطا سنت ہوئی اگا دیار لسکی ہوئی اگا نور سنت نشت بشریت کی ہوئی سنتو نا امکارو کی سنت اصلاح بشریت کی نشتا دا فقاهو ورشتو را استلاله دا نه جوړ کړیو دا لوې مستقل کتنا دا خل کو ذہن کې د دین و پات بالکل حتمی بالکل هغه ځکه انده نو د خل و فکر حتمی د دین مقام د ذہن نو بازي ا فشاری استلاگانو دان صحیح طریقے سر اپویا قول غاری کم استلاگا او کمی چھ گمدنو سر تاریخ تی کمی تاریخ تی آگے دان فا استلاگانو مصطلح تروجو کی کی قبل چاہتا بگی مصطلح تروجو کی استلاگ کی رجوع دانو چې استرامه لپاره کری اوږه او تاریخونه وړبل کاستي تاریخونه وړبل کاستي چې څامه قرارداد په تاریخونه راغې څرګې کوم تاریخو کې هغه موثق دي نو څنګه دې استلا اس خلق ورنۍ نو څنګه دې بدین کې جاري عليه السلام خیر القرون به عمل کړی او چې دې لري آیت او سنت مقابل کې بے ذات راځي مخالفین لري چې کاندونه بیره پردي بے ذات یو لغې دې اظهار یا بھی بھی کل شیء عملا على غیر مثال ثابت كل شيء عامل على غیر مثال صالح ار یو چې دا جوړ کړی بغیر د مخکینه نه بغیر د ګندنه د مخکینه نه او کا فیبا نے چې څنګه نو بغیر د نمولینا ناغېتا لغوی اظهار دی اظهار دا او بینا مونیکاردو دین مونې حدیث کې بیدت چی گمزنو دا عمر رضی اللہ تعالیم روایت کی کل غوی مانا را را را ری لکا ہو وید شکل شل رکا تراوی اپڑی ویو ایل نعمت البدعاتو حاضی دا کل اظہار ری ازدہ وزائی کی بیدات تو مانا رشار ری اظہار نعمت البدعاتو حاضی دا چکمدنو یونو اظہارو حال دا لغوی بانا بس. دا بس اظہار مطلبیو شہو طریقہ و اوپٹاو کارنو نو کارشوہ کارنو نو کارشوہ دا چکمدنو بیضتی لغوی دی استلاحی بیضت استلاحی بیضت زمانگا شیوخ آسان ذکر گئی ال احداس و التدیون چه دو سیده بکراشی و التدیون یو چه آسید نوی شریعت که سکم دنو شریعت که غنوی او دل دل و تووه ایلشی کابلگرام شیخ صبح رحمه اللہ و تعالی لسورت ای آل امران انزا تیائیم نمبر آیات دلان لے فرمائل چھدی آیات کی لبیدت تاریخ تی وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَيْ يُقْبَلَ مِنْهُ ابتغاد ایو قومه یا به طریق او غیر الاسلام دینا دینه دین ده به کدايون چې بگی احداث او کدايون د دي دین په بیاځ نه کار راو یستلی شي دي دین په بیاځ ناغه تا ولاتوي یا اسلام کې شایته وي هغه تعریف کړی قال بيضاوي عبارة عن طريقة ان الدين مخترعات قضا هي الشريعه يقصد بالسلوك المبالغه في التعبد لله سبحانه وتعالى الى استناد الشافعي ار طریقته فی الدین به ذا فدین کی اور طریقہ مختراعات چنه وی جوړ شي موشادی شریعت سرا توفاحش شریعت شکله د جائی دینی دي یوخ صد به سلوکی خپل شي پدې باندې په عمل کولو المبالغة في التعبد لله سبحانه وتعالى شهده عمل قول کی مقصود چه کمنا نمبالغة في التعبدی شهده دیر عبادت قوما مدزان نوالا طریقه سکی جوڑا کی آدزان نوالا عبادت رعو باشی مفردات کیمام راغب رحمه اللہ آغا تعریف ایراد قول لم يستن قائلها او فائلها فيه بساہب الشریعت و امات لها المتقدمت و اصولها المتقن قول رولا لیو خول لم يستن قائلها او فائلها چې اقتدالې وکړي دا د هر خبرې وېونکې یا څو کې فيه بلې خبره کې صاحب الشريعه و امثله هل متقدمه و اصول هل متقنه شپاري کې اقتدالې وکړي ستاه او شريعه و امثله هل متقدمه او د قانون اصلاب کوتي اقتدالې وکړي وَوْصُولِهَا الْمُتْقِنَا در شریعت چک مُتْقِن اصول لی فاغی بس اقتدار نوی فاغی بس نوی کدر اصول دلان نوی آئے اجتحاد در آغی تبیابی ابن کسیر در صورت احطاق نایات دلان نوی آغا سکر کردی اما اهل السنه والجماعه فيقولون فِي, في كل قول وفي فعل لم يثبت عن الصحابه هو بدعه اهل السنه والجماعه يقولون في كل قول وفعل حرفا ورا او حركه غير ثابت لنبي لنبي الرسول صلى الله سلام سلام يا صوت اهل الصحابه دي صحابون اصحاب النبي ما بيعرف اي تابع ده كويس ايه ده صوتي کله او بل اضافي دی یو بهر چره حقیقي دی او بل اضافي دی د دې حقیقي احوال نه نوې فعل نه نبی یا قائد او بازي چې هغه ملغيث رینا بي السلام دي یا مو عارف نبی عليه السلام دي نبی نو یا قائد او یامل نو راو با سیلہ قورسو ایمیناسو داز ګمنو خپل دې ورو دا حقيقي شو دغه ټول افاید او د کلاماتو دي چې لا ګنو به حقيقي لي. او کل عمل کیوی نوی عمل کا ہوگا سی تنزادی دیت ہوئی چنہ عمل شریعت کے ثابت ہوئی پر یو حالا بوری او حدیث کے ثابت ہوئی و تولنوی شکل وارگی یا جہا شریعت ورگم حد مقرر کروی دا وی هرمل گوروا وړي دا وی هن لهڅگی وروا وړي هدي دې ګندنو بیلاتی اضافي وی دعا او شريعت کې اشتها نو فرانس موږ نه اورستو په واده کې هغه لا او خاصې کلګور کې اجتماعيت د عوام جامین سکه رجال سره د التزام نه سره د التزام نه راشکل د ویادت شو دا شکل سره بشریت کینو د شریعت هغه شکل ولا خراب کی او شکل ولا جوړ کی دزابه راته اېزادی ہوئی دزابه د ذکرندو میں اېزادی و تولې کیږي اگر نموڑی زی طرف نا پی دیا دا شریعت کی او نمون زیارو جب آتی شیونو پی دیا سکا ورکا آده پی او خاص شکل لوراول شراغا دا جناده نا روز کروی او دیره ولکی دھوڑا کی خاصی زیونو بکراوی او پاڑی که دی کرننو بی اقوران کیری او دوران دور کیگی دا چې ګندنو له ځان نشي ګزړولو چې ګندړو ورو ده ځان نشو جوړاوو دا چې ګندنو به دا څرګیره داسې څه زونه دي هغه چې ګندنو ته جاوه دوشه ساوشي ته جاوه په حد به خیان ساتي حب باندې باور لري نه په قران مه الله تعالی ضیاء نور کې د آیات کریمات په حدود الله د پیداوار وراځي ذکر کړي چې شرع حتې مداوا نه کرایسته دا نه کرایسته دغه قانون نه زمونږه اراداری چې الې كما يكون في الفيل كما يكون في الطير لا مستقلة لسورة اعراف فتابعوا لعلكم تفتدون لنيل الصلاه والسلام اتباع حكم شرع فتابعوه لعلكم تفتدون هذا ayat بلان حسیلی کبیر کی ما میرازیم ذکر کری اتباع یکون فی الفیل یکون فی ترک مرقاق کی ملالی تاری رحم اللہم ذکر کری دارنگی کابلگرام شیخ صلی اللہ علیہ و تعالی یا حسرتان علی الویبات کی و دیوانی دیر حوالی مطلب داده شیعوکار داده انده نابی علیه صلاة و سلام قول چه سنت تی نپریخوضل چه نبی علیه صلاة و سلام کم پریخوضل لده نپریخوضل انشری انده نده انده نده یا زیادتو کیو یا نخصانو کی اللہ حکم کرده یا اعلال کتاب لا تغلو فی دینکوم غلومک آوئی و غلو دالا چه مقرر شوی چیوی کم مقرر شوی سیدو کموی ماغا غلو دام او پا مقرر شوی زیادتو که غلو دام دوارا ناجائز دی ندر شریعت مقرر شوی حد چه دو سواب پنیت پریگ دی دام او پر شریعت و حکم بانی زیادت کده دا سوافتنیت دام سشیره بدت تی ندوانو نوا زان چه کمدن دا بدت دوا کس شو یا بدت حقیقی بل بدت ازاقی اومو من چه کل اتاسو ده بدات و رد کهوی او ده بدات خبری کی, کی. ندی که دا خبروشی چه دا سنگ شکل دا مدرسو ری نبدا چه کم بینو دا نو مخیو پیارا نشکات مخی نو دیر سیزو نراد کی چه دا نو آقاسوی کہویں تاسو چه درس که وی بده تریقه درس نوا یا دا تریقه دعوت تبلیغ شکم کی گی دا تریقه دعوت نوا دا تی کم دنو وی کول بیا بیداد شو زیر خو بیالک دیر ترخیو کی پیدستادا جامی بی آوزنی بیاوی ولی پراتاوا ها لواوا او داتاو جو خوراک کهوی دا او دادا نو پویدلو واجه بی نو پویدلو واجه بی او دا واجه بی تقسیم کی کس محنو تا بدت حسنا و بدت سیئا حسنا و سیئا تا دا ده تفصیل خوروش کراجی حدیث کراروان دیمشا اللہ خدا دای چکل دا دین با کارونو کی پریزن و خبرو دا دا دا کنون لورسپیکر چرتاو او هم وقت که دا سی مدرسی چرتاوی او دا سی درسون چرتاو دا سی دعوتون چرتاو دا طریقہ خونوان ازین جواب دهی یواز کمنن او مصالحهم او صله وی ازین یو مقاصد او بل مصالحهم او صله وی زراعی او وی چه وی زراعی او وی به ذراضی او مقاصد او سلامتاله او او د مقاصد یو फरक دی چې ملتاله د عبادت دي نه سي عبادت نه دا یو قاعده دا قاعده علي باطا د نبي رسول مخینو علي رسول مخې دا ګرامر ڈاغ وقتی نوو اگوز را مقررشی بی دی دا دا زرائع او پتور بی دا دا مقاسد او پتورو نووی دیو دا مقصد نوی نا حوا صرف یا نه او دا صرف دا حاصل آوما بلکه مقصود دا دو بی شه زفا دیوانی او قرآن تکاون زکاون او حدیث پر زکاون ما په عربیته کوم ځکه ځما شریعت طاره واي ته د فارق لاله چې مصایده تی وي وسایل نودال لهز امرن او دفر حرج لهز امرن ضروري او دفر حرج دیس را جکمنا در یا امر شرعی ضروری حفاظت مقصود بی یادف و حرج مقصود بی مقاسدو کدان بی اب مقصود بی و دیو اجنات شکر شوک دا قائده شو دا بروب شو دا مقصود بزداد گانی دا او بیعیدتی دا او بیعیدتی کنونو بیدتی تولو لومی عدویشو دا مقصود بزداد نوی رمساله ہو وساله ہو وسائل او در مقاصد و فرق پکار دید او در دنیا هم فرق پکار دید چه در فراتر اولا دادی اداد دادی سنت و وضاحت بعد که چکم دنو ایسا خبر و نما مخ بیان پیش دی بابو ریاست شامل کتاب و باب کی تین سے باندھوس روایت کی پچپن روایت اور دے انوان مطابق فقہ اثم اسلی دی اور وہ دی اور انوان مطابق فقہ اثم اسلی یہ یا تو قائم کتاب غم روایت کی روی دویم فائدہ تولی اتسام فائدہ الرد علی من لم یا تسم الرد علی من لم یا تسم بیہما سخویف آغشاتا چلا یا تصم بیہما زمان الاجتناد حم من لا یا تصم بیہما جسوک و سنت کی حساسم نقی لاغین ایو طرفت کی علينا نستام بسننه الصحابه علينا نستام بسننه الصحابه وهم علينا نستام باجماع النسخ فيما بين الكتاب والسنه مساله النسخ ایمہ بین الکتال و سنن لا سمس حائل ذکم دنو لا غض دیبات ذکر گئی اب آبر اعتسام الکتال و سنن ام